Закони на красотата Избрани беседи Том II От книгата Божествените условия Младежки окултен клас година 8 Беседата е изнесена от учителя на 29 юни 1928 година в София Размишление Тема за следния път Условия за самовъзпитанието Ще развиете темата от гледището на старите и новите философи И то идейно Всяка мисъл трябва да бъде добре обоснована Като ученици на Великата школа на живота Вие се стремите освен към обикновените науки Още и към окултните Например, вие искате да изучавате астрология, хиромантия, физиогномия и други. Този стремеж е естествен. Като астролози, вие се интересувате от бъдещия си живот. Всяко новородено дете се намира пред неизвестността на своя живот. Когато мине целия кръг на своя живот... Тогава неизвестността става известна. Докато е в отробата на майка си, детето е в пълна неизвестност. То се намира под влиянието на майка си. Щом излезе на бял свят, то влиза в нови условия и заплаква. Плачът означава две състояния – радост и скръп. Когато новороденото дете заплаква, Плачът му означава радост. То се радва, че се освобождава от ограничителните условия, в които се е намирало. В отробата на майка си, то се е намирало между живот и смърт. Човек трябва да изучава процесите на развитието, през които са минали всички форми на физическия свят, докато дойдат до последната. Човек е последната и завършена форма на физическия свят, но той още не е последната форма на природата. В бъдеще ще има още много форми, по-съвършени от човека. Както физическите форми претърпяват промени, така се изменят мислите, чувствата и постъпките на човека. Казваме, че човек е бременен с някаква идея, с някакво чувство или с някаква постъпка. Ако е бременен в мисълта си, тежестта пада на мозъка. Ако е бременен в чувствата си, тежестта пада върху симпатичната нервна система. Мисълта и чувствата на човека са свързани с дишането. Като мисли право, същевременно човек диша правилно. Като чувства правилно, той пак диша правилно. Мисълта има отношение към белия дроб, а чувствата към черния дроб. Затова именно казваме, че човек диша едновременно и с белия и с черния си дроб. Ако белият дроб се подпуши, човек се задушава и престава да мисли. Ако черният дроб се подпуши, в човека се зараждат много отрицателни чувства, които тровят кръвта. Каквото е отношението на човека към белия дроб, такова е отношението на жлъчката към черния дроб. Сърцето е поставено между двете крила на белия дроб, като водоразделна линия за енергиите, които текат в човешкия организъм. Какво представлява белият дроб в човека? Той е представител на един висш свят и служи за трансформиране на енергиите, които идат от центъра на Земята. Правилното действие на белия дроп определя мисълта на човека. Белият дроп пречиства кръвта, а сърцето я отправя по всички части на тялото. Службата на сърцето не се заключва само в изпращане на кръвта по цялото тяло, но то представя още и възел на електрическата енергия, която се предава на всички клетки, като им дава възможност да участват в целокупния органически живот. Белият и черният дроб представят два трансформатора на енергии. Белият дроб е трансформатор на умствените енергии на човека. Затова отправя енергиите на мисълта към мозъка. Черният дроб е трансформатор на чувствените енергии, като ги отправя към симпатичната нервна система. Чувствата не могат да се проявят без черен дроб. Колкото по-правилно функционира черният дроб, толкова по-възвишени и благородни чувства има човек. Без сърце няма живот но и без жулъчка не може да си живее. Когато жлъчката се излива на време и на място, тя помага при храносмилането. Обаче, когато тя не действа правилно, човек заболява от опасни болести. Когато човек се гневи, дразни, възбужда, жлъчката не действа добре и в резултат на това се явяват различни разстройства в организма. За да трансформира чувствата си и да асимилира правилно сока на жлъчката, човек трябва да яде такава храна, която му е приятна, главно плодове. Като знаете значението на сърцето, на белия и на черния дроб за организма, пазете в изправност тези органи. Отправяйте към мозъка си нови и чисти мисли, към сърцето си благородни и възвишени чувства. И от нищо не се страхувайте. Който мисли право, той всякога печели. Който не мисли право, всякога губи. Мозъкът се храни с чисти и нови мисли, а сърцето с възвишени чувства. Не допускайте в ума си изопачени и обесърчителни мисли, и в сърцето си отрицателни чувства. Защо човек да ни си представя красиви картини, които събуждат светли мисли и благородни чувства. За предпочитане е той да храни ума си със светли мисли и желания, макар и да са непостижими, отколкото да се трови от изопачени и обесърчителни мисли и желания. Дръжте в ума си по една свещена идея и в сърцето си по едно свещено чувство, които постоянно да ви повдигат. Ако падате, пак не се обесърчавайте. Какво прави падналият плод? Заравя се в земята и следната година отново израства. Знайте, че нищо в природата не се губи, а само се ведоизменя. Защо трябва да мисли човек? За да подобри състоянието на своята мозъчна система. Защо трябва да чувства? За да подобри състоянието на черния си дроб. Без мозъчна система и без черен дроб, животът не може да се прояви. Като мисли човек, силите на главният мозък отиват в симпатичната нервна система. Като чувства, силите на симпатичната нервна система отиват в мозъчната система. Когато тези енергии се кръстосват правилно, човек е здрав, мисли и чувства правилно. У много хора, белият и черният дроб, не действат правилно, поради което боледуват, страдат и не мислят право. Изучавайте живота от гледището на живите форми, защото те съществуват и във вас. Само така ще се обновите и ще добите правилен възглед за живота. Остане ли сам в живота, човек губи всички възможности и условия за щастие. Не може човек да се изолира, да се откаже от семейството си, от обществото и от Бога, и да бъде щастлив. Мнозина казват, че могат да живеят сами, без Бога, без всякакви общества. Това показва до каква степен тези хора са се индивидуализирали. Обаче, крайният индивидуализъм е създал положителните сили в природата. Той е причина и за създаване на унези същества, които живеят повече сами. Такива са лъвовете, тигрите, хищните животни. Тревопасните живеят повече на стада и взаимно си помагат. Ако изпадне в положението на хищите животни, човек започва да се уединява, не иска да говори с никого. Той се обеззарява, изпитва недоволство, отвращение към всичко, което го заобикаля. Всички казват за него, че е станал голям философ, че иска да живее сам, за да размишлява повече. Според мен този човек се е уединил, защото има в черния си дроб киселини повече, отколкото трябва. Те го правят неспокоен и го карат да се уединява и да избягва хората. За да не изпадате в мрачни състояния, трябва да подобрите дихателната си система и черния дроб. Щом подобрите дишането и чувствата си, подобрява се състоянието на нервната и симпатична система. Това се постига чрез систематично изпотяване. Ето защо през летния сезон направете 20 потни бани в продължение на 20 дни. След всяка баня пийте по две чаши гореща вода, облейте се с топла вода и се преоблечете. Чрез изпотяването се отварят порите на кожата и организмът започва да диша правилно повечето хора страдат от подпушване на чувствата, което се отразява на черния дроб, а от там и на мозъчната нервна система. Не задържайте кисели чувства с сърцето си, за да не разстройвате черния си дроб. Ако мразите някого, дайте си отчет, защо именно го мразите. Като анализирате искрено чувствата си към този човек, виждате, че няма причина да го мразите. Щом се освободите от омразата, вие отпушвате чувствата си и психическото ви състояние се подобрява. Човек има право да мисли лошо за някого, само когато този човек има възможност да му помогне в нещастието му, но го е подминал, без да изпълни дълга си към него. При това, той има право да мисли лошо за него само за дадения момент. В следващия момент той се е изправил. Много е естествено. Докато състоянието на вашия черен дроб не е нормално. Вие сте лош човек. Щом състоянието ви се подобри, вие ставате добър. И тъй, ако искате да подобрите състоянието си, трябва да дойдете до онзи психически възел на живота, в който се примиряват всички противоречия. Що постигнете това, вие ставате любим и привлекателен за всички. С това се обяснява, защо някой човек привлича хората към себе си, а друг ги отблъсква. За първия човек казваме, че е хармонизирал мислите и чувствата си, а вторият – още не е дошъл до истинската хармония в живота. Ако искаш хората да те обичат, първо ти обичай. Ако искаш хората да бъдат доволни от тебе, първо ти трябва да бъдеш доволен от себе си. Затова, като се обличаш, гледай да задоволиш първо себе си. Бъди всякога спретнат, чист, както за другите, така и за себе си. Някой е нехайен към облеклото си, към обувките си, но щом му дойде гост, той веднага бърза да се облече да бъде изправен във всяко отношение. Това не е правилно. Преди всичко, бъде изправен към себе си, за да бъдеш изправен и към окръжаващите. Стремете се към подмладяване, за да запазите енергите на организма си. Само така, Можете да работите правилно и да имате добри резултати. Не може ли да се подмлади човек? Лесно се уморява. Каквато работа и да започне, скоро се уморява. Коя е причината? Невежеството му. Той работи без да знае как. Почива без да знае как да си почива. За да работи и да си почива правилно, човек трябва да възприема само такива мисли, които го интересуват. Гладният се интересува от хляба, жадният от водата, умореният от почивката, ученият от книгата и така нататък. Следователно, интересувайте се само от тези мисли и чувства, които могат да внесат във вас сила и живот, да ви помогнат. Силата на човешките мисли, се определя от чувствата и обратно. Силата на чувствата се определя от мислите. Постъпките пък се определят от силата на чувствата и мислите. Ще дам един метод, чрез който да се въздействате при разстройство на черния дроб. Торете дясната си ръка отпред на корема с длан към корема, а лявата на кръста пак с длан към тялото и мислено прекарайте енергиите на Слънцето към центъра на Земята. След 10-15 минути състоянието ви ще се подобри и ще станете весели. Ако този метод не помогне, обърнете се мислено към онзи, който носи хармонията в себе си. Щом се свържете с него, състоянието ви ще се подобри Дишането ви ще стане правилно. За да разберете какво е състоянието на черния ви дроб, гледайте какъв е цветът на лицето ви, светлината на очите и тяхната жизненост. Тези неща придават красота на лицето. Ако очите са жизнени, и лицето е жизнено. Погледът на човека трябва да бъде установен, да не блуждае в разни посоки. Като гледаш един предмет, ще насочиш погледа си само върху него, докато го изучиш добре. След това ще отправиш погледа си в друга посока, докато придобиеш известно познание. Във всяко нещо трябва да намирате същественото. Затова казвам, че всеки трябва да има поне една основна съществена идея, която да определя посоката на неговото движение. Една от съществените идеи за човешкия живот е идеята за Бога като добро, като сила, като мисъл, като чувство и така нататък. Говорите ли за доброто, за силата, за мисълта и за чувството, чрез които Бог се проявява? Разбирайте правата, абсолютна и хармонична мисъл, правото чувство и непреодолимата сила. Бог се проявява в неизменното, абсолютното и безграничното. Задачата на ученика е да бъде красив. Като работи съзнателно върху себе си, той придобива вътрешна красота, с която привлича вниманието на хората, както красивата мума привлича вниманието на младите момци. Кое прави човека красив? моралният живот Под думата морален живот ние разбираме онзи истински положителен живот в който божественото начало взима връх над човешкото Природата е щедра към красивите и морални хора Тя ги приема в своите складове и щедро ги дарява На грозните и неморални хора тя затваря вратите си дава им малко от своите блага. Христос казва Ако не станете като децата, няма да влезете в Царството Божие. С други думи казано Ако не станете красиви, ако не станете чисти и светли, няма да влезете в Царството Божие. Който прилага Божиите закони, той става красив и всеки го обича. За какво може да обичате човека? За неговия светъл ум и за неговото чисто сърце. Желая ви да бъдете красиви, да прилагате законите на разумната природа, за да бъдете полезни както на себе си, така и на своите ближни. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът.